وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرار به وتوهيدا وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويكفلكم ذنوبكم وَمَيِّت إِلَّا رَسُولَهُ فَكَرِفَ أَزَافَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَقَلْ هَرِيْفِ كِتَابِ اللَّهِ وَقَلْهُ دَهْدَنَ هدى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورَ إِحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَاشَرُ الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ PADA PELAJARAN KITA SEBELUMNYA KITA TELAH MENYEBUTKAN PERKARA YANG KEDUA DARI AL-ASBABUL MUAYYANATU ALA TALABIL AIL sebab-sebab yang membantu dalam hal seseorang menuntut ilmu yaitu perkara yang kedua al-istimraru ala talabul ilm istimrar terus menerus di atas menuntut ilmu hal ini telah kita membaca atau mengetahui contoh yang telah dicontoh oleh Salaf Nasa seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiallahu anhi ketika sepeninggal Rasulullah SAW maka di saat itu kibarus Sahabah masih banyak jumlahnya. Ya, pembesar-pembesar sahabat. Masih banyak jumlahnya. Sehingga Abdullah bin Abbas Memanfaatkan kesempatan yang berharga ini. Ya, dia mendatangi ya, ketika dia mendengarkan hadis bahwa hadis itu datangnya dari sahabat fulan Maka dia langsung mendatanginya. Dan demikian pula diikuti para imam-imam setelahnya. Mereka ingin mendapatkan sanat yang lebih tinggi, sanat ali namanya. Jadi umpamanya ada berita, maka dia cari berita ini dari sumbernya, dari yang pertama memberitakan, agar jaraknya dengan Nabi saw tidak terlalu jauh. Dan ini yang digemari para sahabat apa ni para ulama para sahabat para ulama naam sanad ali Abdullah bin Abbas ya merelakan dirinya untuk menunggu penghuni rumah yang ketika penghuni rumah lagi istirahat naam tidak berani membangunkannya sehingga dia membentangkan selendangnya di depan pintunya naam Padahal dilihat dari sisi kedukan, dia ini termasuk orang yang juga mulia karena kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ilmu lebih berharga dan lebih dihargai sehingga dia mendatangi ya rumahnya sahabat tersebut. Demikian pula yang dilakukan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang ketika dia bertamu di tempatnya Imam Muhammad. Ketika disuguhi makanan, makanan itu dikasih habis. Kemudian ketika masing-masingnya mendatangi pembaringannya. Maka Imam Syafi'i semalaman tidak tidur. Memikirkan hadis Nabi atau mengambil mengeluarkan ahkam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ya Abu Umair maaf alamuqoir. Nam sehingga kesibukannya untuk memikirkan untuk mengeluarkan ahkam hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini, dia tidak sempat untuk menunaikan solat tahajud. Nam dan ketika solat subuh dikemendangkan, dia pun tidak berwudu kembali karena wudunya masih belum batal sejak isya sampai fajar. Iya. Ya Imam Syafi'i. Sampai ketika Al Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya, maka keluarganya apa ah, itu? Coba lihat itu. Nah, tidak bangun, tidak sholat tahajud, pergi sholat subuh tidak berwudu lagi. Persangkaan keluarganya seperti itu. Ternyata ketika dikonfirmasi Sama al-imam Dia menyebutkan bahwa Ketika dia tidak Apa ini, ketika dia makan Dihabiskan makanan karena Tidak ada makan yang terbaik Yang dimasukkan di Dalam perutnya, kecuali al -Imam, apa ini, makanannya Al-imam Ahmad Dan dia ketika Tidak bangun Untuk sholat tahajud Maka dia mengatakan bahwa memikirkan ilmu lebih bermanfaat daripada sholat hajat. Kemudian ketika dia di waktu subuh tidak berwudhu kembali, nam karena wudhu sejak sholat isya belum batal dan dia tidak ingin menyibukkan kepada keluarganya Muhammad, Muhammad untuk mengambilkan air. Iya, kemudian kita lanjutkan berkata Syekh. Aku ala kulihal. Saya mengatakan bagaimanapun keadaannya. Innal masya Allah, kita belajar ilmu muhim. Bahawa terus terusan tekun dalam menuntut ilmu ini perkara yang muhim, perkara yang penting. Nah, sebagaimana juga kita makan dan minum, tidak mungkin kita berhenti makan dan minum. Pasti kita pun senantiasa berusaha. Nah, falnandur fi hadirin alad halna nu ala hadil musabaroh. Kemudian sekarang kita memandang, melihat terhadap keadaan kita sekarang ini. Apakah kita di atas al-musabarah istimrar dalam menuntut ilmu Kata Sheikh La Tidak Naam Ya Tidak Ya Di negeri Saudi Ya Sudah banyak yang menyembuhkan diri dengan Hal-hal yang lain enam Terkadang kita berusaha untuk belajar bahasa Arab yang fasih Namun ketika kita ke negeri mereka Kadang bahasa yang kita pelajari di sini tidak kita dengarkan di sana Sudah banyak disingkat-singkat Sudah banyak yang bahasa-bahasa aslinya yang masuk Kapan kita bisa dapat bahasa Arab yang seperti ini? Ketika kita di majelisnya masyaih Baru kita, oh ternyata di sini baru muncul bahasa-bahasa itu Tapi kalau ketika bergaul di bahasa pasaran Karena kita, ya kurang-kurang paham, apalagi dari sisi hukum, ya ada yang menganggap bahwa, ya TKW, TKW, TKI itu dianggap sebagai budak, sehingga diperlakukan seperti budak. Ada diantara mereka juga yang tidak paham, enggak. apalagi di negeri kita, tentu lebih lebih jauh. Di negeri Saudi Sana yang istilahnya pusat kaum Muslimin sudah seperti itu, kondisinya apalagi di negeri di negeri kita. Amal yang di nedurusuna di rosatan Adapun orang-orang yang belajar dengan cara belajar penuh dengan apa ini peraturan seperti formal. Idan solofu mina di jadi, mereka kembali dari belajar, selesai belajar, rubama. Itulah hawa nabi Ashya'in, la tuinu alad burus, aladarsi. Kebanyakannya atau bisa jadi mereka bermain-main dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak membantu mereka untuk menuntut ilmu di atas pelajaran mereka tidak membantu. Mereka hanya tekun ketika di sekolah. Setelah selesai dari sekolah selesai juga apa yang mereka telah pelajari. Wa ini al ribu masalan. Maka Ashyabul Usaim mengatakan saya di sini akan memberi satu perbisalan. Wa auhebu Allah yakuna. Wa Allah yu jadu lahuna dir. Dan saya menyenangi semoga tidak ada tidak terjadi dan semoga tidak ada nazir tidak ada yang semisalnya Ahadu thalabah fi badil mawat ahaba ijabatan sayi'atan Ada seorang thalabah, seorang penuntut ilmu pada sebagian pelajarannya dia menjawab dengan jawaban yang buruk Ya, dengan jawaban jawaban tidak pas atau jawaban yang aneh. Faqala al-mudaris. Maka pengajarnya mengatakan limaza? Mengapa seperti ini jawabannya? ijabatan saya Faqala maka dia mengatakan la anni qad ayastu min fadhal madah. Sesungguhnya saya telah berputus asa dari memahami pelajaran ini. Ba'ala la walakin uridu an akuna hamilan ha Maka saya tidak ingin mempelajarinya. Saya ingin hanya sekedar membawa saja. Ya, jadi sudah putus asa untuk belajar. Kaifa liyas Bagaimana dia bisa putus asa dari mempelajari satu pelajaran? Terkadang ada yang seperti ini. Naam. Jadi jangan heran kadang ya, seseorang kita tahu dia dari ma'had ma atau pernah di ma'had ma kemudian setelah kembali jadi preman. Kiralaikannya salatnya ya, nasihat orang tuanya tidak diindahkan dan seterusnya itu banyak. Nah, Enam kana ya, seperti ini. bersusah dari dia belajar. Maka kata saya wa hadza khathon Ini suatu kekeliruan yang besar. Yajibu an nusabiru hatta nasila ila al Wajib kita untuk terus-menerus di atas ilmu sampai kita mencapai mencapai puncaknya ya paling tidak kita istiqom karena untuk mendapatkan hasil yang terakhir artinya sampai ilmu ini habis ilmu tidak akan habis paling tidak eh kita paham kita mengerti terutama untuk amalan diri kita sehari-hari nah wa qad al musabir abdurrahman as-salih dan sungguh syekh kami atau syekh saya syekh şey kami menceritakan kepadamu dia itu abdurrahman as-salih rahimallahu tentang al musabah untuk terus menerus di atas ilmu ini annahu dhakara anil kashai imamul kufah ya bahawa Abdul Rahman Al-Sa'adir Rahimahullah Dia menyebutkan tentang seorang imam yang bernama Al-Qisai Dia ini imam Ahlul Kufah Di dalam ilmu Nahu so, Siapa tadi nama imam Yang ada di negeri Kufah dalam ilmu Nahu Al-Qisah Al-Qisah'i Siapa yang Nah Sultan Siapa yang menceritakan Tentang Al-Qisah'i Yang menyebutkan tentang Al-Qisah'i Abdurrahman As Abdurrahman As Sa'adid Santah Nah Mana Ruihan nah, Jadi kelas 5 wajib duduk di sini Ada ta'lim Kalim siapa saja? Jadi makannya sebelum maghrib. Jadi antum di sini duduk belajar. Nah, Mudah-mudahan diikuti kelas-kelas yang lain dan menjaga adab ketika di majlis. Al Nahu tulaban tulaban Nahu, telah ditemankan bahawa libabu kisah ini. Dia menuntut ilmu berupa ilmu nahu dan tidak tidak kokoh. Tidak mungkin. Ini ilmu kesah. Perjalanan ketika dia menuntut ilmu. Seluk beluk dia menuntut ilmu. Mungkin kita juga bisa merasakan seperti ini. Wa fi yawmin la'ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman. Maka nah, pada suatu hari, dari hari-hari yang ada, dia menjumpai seekor semut membawa makanan. Biasa semut, kalau untuk perhatikan, biasa digigit itu di depannya itu, di bawahnya. Nah. Laha watas adubi ilal jidar. Jadi dia ini membawa makanan untuknya, dan dia mendaki, menaiki dinding. Dinding, tembok sepenuhnya dinaiki dia bawa beban makanan. Wa kullama sarat saqatat. Ketika dia naik, jatuh. Semut ini ketika dia naik, jatuh. Walakinaha sabarat hatta takhalasat min hadhihi al-ukbah wa al-jidar. Akan tetapi semut ini tidak putus asa tetapi terus-terusan. Ketika jatuh diambil kembali, dia turun lagi, ambil lagi itu makanannya. Dia naik lagi, jatuh lagi, dia ambil lagi sampai akhirnya bisa naik sampai ke atas. Sehingga dia bisa mendaki dinding itu, bisa menaiki dinding Dengan kesabarannya tadi. Fa al-Kisai maka al-Kisai berkata Hadhi enam lah, ya. Ini semut, ya. Badannya kurus. Semut dia ya badannya tengah-tengahnya itu kurus. Nah yang besar pantatnya, sama depannya. Tengah-tengahnya kurus, tapi dia berusaha, ya. Dengan usahanya yang sabar terus terusan itu, sampai dia mencapai apa ini goyah ujungnya ini sampai ke atas sampai bisa baca barohat al soro imaman fi kemudian al imam al kisai ini dia terus-menerus mempelajari ilmu nahw sampai dia menjadi imam dalam ilmu nahw karena tadi aku lihat melihat semut, ya, ambil beban, naik dinding, jatuh, bukan langsung, ah, cape lagi mau kembali lagi, turun lagi, lebah langsung naik aja ke atas, enggak dia turun lagi kembali, ambil lagi, itu biasanya perhatikan aja, berkali-kali kadang sampai, tadinya lulus dia, nah dengan melihat keadaan semut ini alim kesayhannya. Semut Mutaja dengan berusaha bisa hanya dia pun berkeinginan untuk terus belajar akhirnya dia menjadi seorang imam imam dalam ilmu nahwu menjadi rujukannya orang yang belajar ilmu nahwu Nah walihaz yang bagi lana ayyuhattalaba annu sabiro wala nayas oleh karena ini surat sepatas yang baik kita wahai para penuntut ilmu Wahai wahidullah agar kita istimroh terus terusan dan jangan kita berputus asa karena lias maanahu sada babal khair karena keputus asaan itu maknanya dia akan menutup pintu-pintu kebaikan putus di tengah jalan Ya memang ini hal-hal yang ketika diucapkan mudah Tetapi memang menjalaninya berat Maka Jangan dipikul sendiri Tetapi meminta Pertolongan kepada Allah Subhanahu SWT Agar dimudahkan Selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu SWT Agar dimudahkan jalannya Di dalam menuntut ilmu Wa yang bagilana Alla Natasha'um Bal natafa'ul wanauda ankusana khairat maka sepantasnya bagi kita agar kita tidak merasa sial bahkan atafaul kita mengharap dan membiasakan diri kita terhadap kebaikan walaupun kecil nilainya tapi itu kebaikan kita mampu maka kita lakukan jangan dianggap apa ini remnya suatu suatu kebaikan ini yang yang kedua. Abdillah, apa tadi yang kedua? Hmm? Gak kuat? Apa yang kedua tadi? Istimewor terus-terusan, Mustabaroh di dalam menuntut menuntut ilmu. Salisan yang ketiga. Al-Hiflu Dihafal Tulis yang ketiga Al-Hiflu Menghafal Jadi yang pertama Bertakoh kepada Allah Yang kedua Al-Muthabara Terus-terusan dalam menuntut ilmu Dan yang ketiga Al-Hiflu menghafal <tuh> Tulis Ditanya Maka fa'ajibu ala tulipil ilmi al-hirsu Al-Mudakaroh, wadap dima Teglamu, imma bihseti di saderi atau kitabatih. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk bersemangat terhadap al-Mudakaroh, ya, mempelajari ilmu, mengingat-ingat ilmu, dan dia senantiasa menjaganya. Apa yang dia telah pelajarinya Bisa dengan cara Dihafal pelajaran itu Di dalam dadahnya Atau ketika Menjaganya dengan cara ditulis Sehingga ketika dia lupa Bisa dia rujuk kembali di tulisannya Nah seperti ini Ya kebiasaan para ulama Nah di, Cara dihafal Di sadar, di dadahnya Dihafal Artinya dia menghafalnya atau ditulis di buku-bukunya. Final insana, urdatun lilnisyan. Karena namanya manusia itu tempatnya lupa. Nama apalagi kita ini memorinya sudah penuh. Ya sudah banyak cabangnya. Memorinya banyak ya, Abu ya, sudah penuh ya? Belum, masih ada sisanya. Nah, jadi untuk mengingat kembali ilmu itu sudah tidak seperti kita masih zaman dahulu atau baru kita beberapa tahun. Nah. Fa iza lam yahris 'ala al-murajaati wa ma tu'allimhu fa inna dzalika yadi ummin wa yansa Maka jika dia tidak semangat untuk merojiyah serta mengulang-ulang apa yang dia telah pelajarinya, maka hal itu akan ia ya akan hilang. Ya kan sia-sia. min -sia. Minhwaensah dan dia akan melupakan. Dia akan lupa dengan ilmunya. Ini ada syair. Maknanya dan telah dikatakan. Al-ilmu al-saydun Wal-kitabatu qaiduh Qaiduh Suyudika bilhibali al-watiqah Faminal himakati Antasida Guzalatan Watatrukaha Bainal khala'iki Sarikotun Ilmu itu Ya, Seperti hewan buruan Ilmu seperti Hewan buruan Maka al-kitabah Kau Ketika ilmu itu ditulis Itulah cara mengikatnya ya, Jadi ilmu ditulis Itulah cara mengikatnya Maka ikatlah Hewan buruan itu Dengan tali yang kuat Jangan tali yang Sudah mulai putus-putus Seutas demi seutas lama lepas melepas Tapi tali yang kuat Kalau bisa yang baru dibeli Dan kualitasnya bagus Karena ada tali Baru tapi kualitasnya Tidak bagus Tidak nah, kena air Kemudian sebentar aja putus Maka termasuk Kebodohan atau kelalaian, engkau mengikat, ya, seekor kijang, nih, kijang di antara hewan buruan, lalu engkau meninggalkannya di antara halayak ramai atau kebanyakan orang dalam keadaan tanpa diikat, hewan buruan, ya, dia jarang melihat orang, baru aja keluar dari hutan. Terus engkau melepasnya di tengah kota. Nah, ya hilangnya cepat. Ya, diikat saja, dikhawatirkan lepas, apalagi gak diikat. Nah, ini di tengah-tengah kampung lagi. Nah, maka hati-hati bagi Iwan yang membeli sapi, ya mendekati dulu kurban seperti ini. Karena dulu pernah kejadian di balik papan. Jadi sapi-sapi itu kebanyakan dari Sulawesi. Dan sapi-sapi itu nanti mau ditangkap ketika mau dijual, tadi dilepas saja. Dilepas kayak di hutan gitu dilepas, nanti sudah mau waktu dijual baru ditangkap. Dia belum terbiasa melihat manusia. Nah, ketika sampai di sana, pada mulanya ikhwan membeli sapi yang seperti itu. Akhirnya si pengembala ini ingin disatukan dengan sapi-sapi yang lain. Ketika melihat rombongan santri yang banyak seperti itu, langsung pelas lari. Sampai pengembala yang pegang talinya terseret dan dia tidak mampu untuk memegang tali itu. lepaslah hewan kurbannya ikhwan. Bagaimana caranya ditembak? Jadi lari di atas mahat itu sampai ke sebelah sana, hutan sebelah sana. Alhamdulillah hari berikutnya ada orang yang melihat bilang ada sapi di situ. Ya, di situ banyak rumput-rumput. Rumput-rumput yang baru tumbuh di situ makan dia. Nah, jadi ketika kita datang itu begini matanya kayak kita mau dilawan, ingin berkelahi. Jadi semua ikhwah itu sudah siap-siap naik pohon. Panjang, iya, takut. Sapinya ganas, bodinya bagus. Jadi kalau berkelahi memang wah menakutkan. Namun kado Allah, lari lagi ke dalam hutan. Hanya dipanggil pangitan polisi untuk datang, ditembak, disembeli di hutan itu sudah itu. Nam, apalagi ini seperti ini hafalan, ya, hafalan nggak diikat ya itu tadi, cepat hilang Dari tulis Mengandalkan hafalan Hafalan kita nah, Kadang memanggil anaknya sendiri Salah-salah ya Anaknya punya empat orang Yang seharusnya panggil yang ketiga Yang dipanggil pertama atau yang terakhir Itu baru dalam Sisi keluarga Belum kalau ilmu dan nerukillati tu'in ala hifdzil ilm wa dadtih ayyuh al insan bilmih dan di cara atau jalan yang bisa membantu untuk menghafal ilmu nعم dan bisa menjaga ilmu maka dia jadikan sebagai petunjuk kehidupannya Yang manusia menjadikan sebagai petunjuk hidupannya dengan ilmunya. Jadi ketika dia, kenapa dia beramal seperti itu? Karena dia tahu ilmunya, maka dihafalkan ilmunya. Kalau Allah Taala, Subhanahu Wa Taala berkata, "Walla di nahatado azharum kuda, wa atahum takwa Dan orang-orang yang mereka mendapat petunjuk, maka ditambahkan kepada mereka petunjuk itu wa atahum takwa dan diberikan kepada mereka ketakwaan ditingkatkan ketakwaan mereka dalam surat Muhammad ayat yang ke-17 wa kaula dan juga Allah subhanahuwataala menyebutkan wazidullahul dari nahatadu hudan surat Maryam ayat yang ke-76 dan Allah subhanahuwataala menambahkan terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk hudan petunjuk berikutnya Nah, maka fa kullama Amal al insan bi ilmih Zadahullohiddan wa fahman Maka tatkala manusia itu Beramal dengan ilmunya Maka Allah akan menambahkan Kepadanya Hibddan wa fahman Ya, dan pemahaman Hal ini kita Atau antum bisa merasakan Ketika Mengajar Kadang kesulitan tetapi ketika ilmu itu diajarkan seperti mudah, nah, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wataala. Li umummi kaulih berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu Wataala, zadahum hudan. Mereka akan semakin ditambahkan hudan. Petunjuknya. Nah, kemudian yang keempat. Yang terakhir Mulazzamatul ulama Serantiasa Dia mulazzamah dengan para ulama Nah ini yang keempat Apa yang keempat? Zabwan Yang keempat apa tadi? Apa? Bermulazzah Mulazzamah dengan siapa? Nah, dengan ulama Nah anti sebab pukul sih ya. Mulazama dengan ulama. Ini yang keempat, agar dia bisa kokoh di atas ilmu. Nah, punya kemampuan. Naam, kalau dibuka markas lagi di sana di Yaman, nah berangkat, nah berangkat. Punya kemampuan ke Saudi, Saudi. ala al talabul ilmi yasta'ina billahi azza wajalla, thumma bi ahlil al-ilm. Wajib atas penuntut ilmu Untuk meminta bantuan Pertolongan kepada Allah Azza wa Jal Kemudian setelah itu Dia melazamah Dengan ahlul ilmu Dan dia Meminta bantuan Dengan apa yang Mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka Lianal ikhtisar alal mujaradil qiraah wal mutolaah yahtaju ila waqtin tawil. Karena untuk meringkas memendekkan hanya sekedar semata-mata membaca dan mutolaah ini memerlukan waktu yang panjang. Ya, jadi kalau seorang hanya membaca sendiri mutolaah sendiri ya. Padahal sudah capek mengajar ia ya, tinggal Waktu apa ini tenaga-tenaga yang tersisa kadang baru membaca satu halaman dua halaman bukunya masih terbuka matanya sudah tertutup atau yang mendengarkan rekaman rekaman yang masih berbunyi orangnya sudah suaranya ngorok umpamanya nah ini kalau baca sendiri bi khilafi man jalasa ila alim Berbeda halnya kalau dia dulu dihadapan masih orang Arab. Yubayinulah, ya yang mana Alim ini akan menjelaskan kepadanya. Waesrawalah dan diberi keterangan syarah kepadanya. Waenirulah huktorik dan dengan itu akan menerangi jalannya, akan apa ini bercahaya jalannya. Waana la akul. Kata Syekhunus Amin saya tidak mengatakan annahu innahu la yudriku al-ilm illa bi tamakkun al-masyayikh. Saya tidak mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan talaki dari masyayikh. Fa qad yudriku insan bi qira' al-mutalah laki nal ghalib ahna idama akbaba ikbaban taman lailan wa naharan wa razaq al-fahma fa innahu qad yuhti kathiran. Nah, sebagian manusia Bisa mendapatkan ilmu dengan kiro'ah Dan mutolah Akan tetapi Golib Kebanyakannya ya, Apabila dia menekuni Dengan Menekuninya Yang sempurna Laylan wa naharon Siang hmm. dan malam nah, Dia akan diberi pemahaman tetapi ba'in aqada yukhti kathiran ya kalau dia memahami sendiri maka dia akan mengalami kekeliruan yang banyak ya kalau dia belajar belajar sendiri sekalipun di sana dia akan mendapatkan ilmu tetapi yukhti kathiran kata syekh walli hadza yuqalu al-qarni dikatakan Maka daliluhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa yang dalilnya itu kitabnya maka kekeliruan itu lebih banyak daripada benarnya. Walakin hadzalaysa 'alal itlaqi fil haqiqa tapi ini bukan secara mutlak cerah hakikatnya. Nah. Apalagi di negeri kita ini susahnya kita untuk ya mendatangi para ulama bagi mereka yang dekat dengan ulama maka itu suatu keutamaan. Nah, ya kalau kita tidak mengerti suatu permasalahan kita tanyakan atau lemparkan kepada kepada yang lain. Lagi sekarang ini dengan mudah kita untuk menghubungi ya nomor-nomornya para ulama ataupun para asatidz as kita. Walakin at-tariqatul misli ayatalakil ilm al-masya'il al-masyayikh akan tetapi jalan al misli yang saya contohkan agar dia atyatlakol ilm alul masyih, dia mengambil ilmu kepada para masyih. Wan ansahu tali balai ilm aidon, maka saya menasihatkan juga kepada para penuntut ilmu. Allah Taala Kalumin kuli Syeikhin fi fannin wahid agar dia tidak berpindah-pindah pada setiap syeikh dari satu bidang satu materi naam jadi dia mempelajari satu pelajaran tapi syeikhnya pindah-pindah kata syeikh jangan Misul ayat ta'alam al-fikha min aksar min syaikhin. Contohnya, dia belajar ilmu fikih. Ilmu fikih. Belajar fikih. Dari syaik yang berbilang. Dari syaik yang banyak. Lianna ulama'a yakhtalifuna fi tarikat isdalihim minal kitab wa sunnah. Karena ulama-ulama itu. Mereka yakhtalifuna. Mereka. Mereka berbeda-beda di dalam jalan atau cara istidlal mereka mengambil dalil atau mengeluarkan dalil dari Al-Kitab was Sunnah. Wa fi araihim aidan. Dan berbeda-beda pula tentang pendapat mereka. Ketika memahami nash-nash ini tadi. Fa antatajalla ka aliman tal talak ata tatalaq alilmahu fil fiqh aw al balagha maka engkau jadikan ya bagimu seorang alim yang engkau bisa mengambil ilmunya ya dalam masalah fikih balagha wa dan seterusnya a tatalaq alilma fi fanin wahid li shay'in wahid yaitu engkau mengambil ilmu dari satu pelajaran, satu materi ya kepada satu syekh. Jadi satu materi sampai selesai. Wa idha kana shay'dahu akthar min fanin fa Namun jika syai tersebut ternyata juga yang memiliki banyak materi yang harus diajarkannya maka engkau terus-terusan bersamanya ya umpanya dia mengajarkan fikih di sana juga mengajarkan hadis-hadis di sana juga mengajarkan akidah di sana juga mengajarkan ilmu tafsir nah maka terus-terusan bersama bersama bersamanya li'anna itha talaqaita al-ilmal fikah matalan min hadza wa hadza wa fi ra'yihim kamad yakunu mawqifuka wa anta talib Karena sesungguhnya jika engkau mengambil ilmu fikih contohnya dari ini dan dari ini maksudnya berbilangnya tadi guru-gurunya syekh-syekhnya dan mereka berselisih di dalam pendapat-pendapat mereka maka bagaimana mawqif antum sebagai penuntut ilmu bagaimana sikapmu yakun <tod> mawqifuka alhirata wasyak karena belum kokoh keilmuannya sehingga sikapnya menjadi bingung dan ragu yang satu bilang begini yang satunya begini yang lain yang sana lagi lain lagi nah ini nasihatnya Syekh Ibnu Zain lakiin iltizamuka bi alim fi fanin muayyan Bahagalah yu'adi ila roh Akan tetapi jika engkau iltizam tetap dengan seorang alim dalam satu bidang dalam satu pelajaran ayen tertentu maka ini bisa yu'adi ila roh bisa mengantarkan kepada roh Keletahan. Nah bisa Apa ini lapang dadanya Karena dia hanya mendengarkan dari Satu sheikh Mengambil kesimpulan dari satu sheikh Beda halnya kalau Dia sudah memotong ilmunya Sudah bisa merojihkan Nah pendapat ini Pendapat itu Nah maka seperti ini tidak akan menjadi bingung Tetapi kalau pemula-pemula Ya dia akan menjadi bingung Karena banyaknya guru-guru yang dia belajar bersamanya Sofan Coba ulangi tadi, ada berapa? Ada empat Yang pertama Sofan Yang pertama takwa. Yang kedua terus-terusan menuntut ilmu, sabar, akidah. Menghafal ilmu keempat. Hah. Mulazamah para ulama. Dia bermulazamah kepada para ulama. Apa ini hanya satu satu ulama. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk pada bab Taris في طريق التثريل واخطاء يجب الحذر منها شيئ يذكر الدعاء بعضا ولم سواب سبحانک اللهم وبحمدك سبحان الله وبك تشهد الله إلهك فقط بريك تفضلوا الحمد لله